قرآن محترم عوردن کو دمولانا کاری شفی اللہ صاحب دادا سکر آندہ دا پچاس نامرکی سٹ چپو مقام تو تالی بونیر بیک سر جمعات کی پچوگی سو پچیس ست دوزار گیارکی شیر ہے تدید ملاوی دو پتہ یا ساتھ سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکار نمبر تئیس عبد الرحمت لازان از دیمین چوک جنگی رہ روز سواگی انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 10, دار پا ترتیب کی دا چیتر نمبر سورت تے پاس دا سور قیامینا او پنزول کی دا دے نمبر سورتو پاس دا سور رحماننا او مسلح پا کس بیان دا اسباد تا قیامت ته پتمثيل سره ماکه کی صورت کی او دې صورت کی ام الله مثال ورکی کئي ماکه صورت کی اسباد تا قیامت پشواهدو اپ دې صورت کی اسباد تا قیامت ته پتمثيل سره مثالنا الله ور کئي بسم الله الرحمن الرحيم خاص پنداد دنو دا الله چا ميو خاصه ميربانه کون کدي شروع کو پوسوره داهر کی هل اتا يقن نراغله دي هل پمانه د قادو اگر الانسانی پاریو بنی آدم حینن سواق منداری دا زمانینا سنگ وقت پیراغلی لم یکن چی نودا انسان شئی اندازش شئی مذکورا چی دیا دولیشو نمور تکی خودیشو آرهو چی سنی رقب الزان نمک کیو گوری نو دا نو بیوچی دا کمیولاو سیخیلی ندیو ننو لو چی اللہ پاک دا پیدا کرنے نو تا بیا پیدا کی کنا اننا خلقنا الانسان يقينا من پیدا کړی دا بني ادم من لطفه دشا د سار کې دمانه اینا ام شاجن ګړا وړا مانی د دن راو د خزي لطریه به مون پیدا کړی د پاره د ازمیخ پخپل اوابه ورو راړو مونږی مناایل ر په مور دره د مور کې کلمنی کلوینا کلا کر پنده کلا بني ادم مختلف حالتونه پیراولو فجعل الله غورزو من دلا سماعن اوريدن دل كه بصوير علي دن كه څنګه داورم وي څنګه وينم الله هداينه السبيل يقينا من خدله د تلار اما شاء كران خوخد د دکدي کی شکر ګزر د الله و اما ام كفور خوخد د دکدي ناشکر کیږي واور اينا تن يقينا من تیار کړي دي للکافرين كافرن لرا سلاسل سنفيرنا واغلالن توقنا وسعير اور بشارت د غمق يرو ان الا ابرارا يقينا اني كان خلق يشربون اسكيبا بالكاسند جامنا كان مزاجوها چې د ګډون داږي کافورات کافور ب پکې ګډلي ګډ شي د پارا دوتي کار اینا چینا دا یشربوس کی با بیہاد اغینا عباداللہ بندگان لاللہ نفجیرونہ بیئی باغی لرا تفجیران پا بیولو سرا یوفونا دائی پوروالکو بین نظر پاغلوزونو مناختو سرا ویخافونا یریدن یاو مند دا سروتنا کان شروحو چی دے کسی بتاگی مستفیران خوری دلکے ویطعمون الطعامہ نوڑائی بورکونا دائی دوڑائی علا حبی ہی سارا د منی دته ور کاولو سرا مسكينا غریب تبه ور کولا ويتيما يتيم تبه ور کولا وازيره وقيدانو تبه ور کولا انما نطعمكم ويبه ورتا بدل نه له پښتنو خيرات چې زماري بړي ټوند دي راخله او مال سره کاینا انو ميول خيرات کي دي عدل بدل لار د خرو يو د يو ټوټه غريب د بدل نه نه انما نطعمكم یقین المن خوراد کهو پتاسو احمق نسکنانو یتیمانانو اسیرانو لیوجه اللہ دا پارد رزاکولو دا اللہ لانو ریدو من نوالو من کنستازنا جزاءن بدلا چه فما با خورای ولا شکورا آو نتاریفونا شکرونا اننا نخافو یقین المن یریگو من ربنا درقباللہ یو من پا غرض ابو سل چه سختا دا کم فریرا خسختا دا ابو ستا وی عبسا و وعلیکہ دروازه تادشتہ مراد تندا مجازند په دروازه کې ود خلکو تند تار وی خراب به ساختو یومنده داسې دروازه دا ابو سان چې ساختره کمتوري را خسخت ده فواقع الله وب ساتي دیني کار خلق را الله شر ذلك اليومت مصیبت د دروازه نا ولقاهم اولا به یو ځای کې دایلا نظرهه تازګاې سره او سرورها خوشاله سره او جزاحم بدل ور کړی تا اوله بیمار صبرو په سبب داوی چې دې صبر کړو جنتن باغونه او حریرا او خد او تکین فیا تا کیا بلګول کی پاګې کې علل ارایکی په پالنګونو لا يرونه فیا نبوین دې پای کې شمسن لورګر بی ولا زمریرا او نه يخنی ودانيهن رانيسي کې دونکو بي عليهم دايتا زلالوا سوريداه ونه وسللات اوراټي شي وي بي قطوفه غنچكونه دغی تزليلا پراټيټوالي سرا پيتاف عليهم جر زوله بشپتای انيته لوخي مل فدته نسپلو واغوابل او گلاژنا كانت شيبدا قواريره شيشي قواريره شيشي مل فدته جوړي بي دسپيرو زارون لا لالک شيشه دسپيرو زارون جوړي لنا یود دی گلاس ذات و تنده اغاوی دی سپینو ایود دی به داسی سفایی لکشو شکی چی سخت قد دروها دی باندازه کری غیر را تقدیران پاندازه کولو و از قولتی یاس کول بشی پدی پد ای بانی پا جنتونو که که اصن کاسی او جامونا کانا مزاجو هاوی با گرون داغی زنجبیلا ادرکو عائلن چینلا فیا پری جلد کے تو سمع نمور تکی قدلشی سلسبیلا سلسبیلا ویطوفو علیهم زیرہ زیبا پدی جلدیانون خدمت تپارا ویلدانون علکان مخلدون میشو علکانی اذا رآیتا هم کلچی تووینی دیل را حسیبتا هم تب گمان کئی پدغا علکانو لؤلوان ملغلری دی منصورا خوری وری کنی شویدی ویدار دار کلجی وی تووینی سمما آلتا را آیتا اوبوینی نعیمن یامتونا و ملکن بادشایی کبیر آغایتا آلی هم دا پاس دا دیبا سیاب و سندو سند جامی با دا نرو رو خموی خودرون شنبی شنی جامی بای وستبرقون او غط ریخم بی وحلو کالی بورتا چولشی اصاوی را بنگری من فدواد اسبینو و سقاهم سکی بپدی عرب بهم رب ددی شرابن او بدس کلو طهورا پاکون که انها دا ویلی بچی ورتا یقینا دامزی کانا دی لکم ستاز دپارا جزا ان بدل دتا در کولشی بدلا و کانا سایو کم او دی اغستاس و کوششون پا شي ان مشکورا قبول کریشی انا نحنو یقینا لیکل قرآن را لے گلے پتا قرآن تنزیلن پلگو لگو را لے گلو سرا نوچھے قرآن بیان ہے فاسبر سبرو کالی حکم رب دی کا پی سلید اخ پلی رب دا را اخ پلتا وَلَا تُو تِعَفْتَ خَبَرَ مَمَنَا مِنَهُمْ دَدَيْنَا آسِمَنْ دَگُنَا كَوْنَا كَوْنَا كَوْنَا كَوْنَا كَوْنَا كَوْنَا كَوْنَا كَوْ او اذ کو رشمرا دیک یاد کا لوم در خپل بکره تن سبای او اسویرا بی پس حثد شپې کې فاس کې د لہوسی دا لگا الله تا وصبهو پاکي بیان کړه الله لایلن طویلاش پوغدا ان هؤلاء یقینا خلق يحبون العاجله تزهد من الدنيا منساتی ده تلوارگن دی دنیا سرا و یا زرونا پریدی دی ورا اهم رسو ده دی مخید دی تا یاو من روزو ناسی روز سقیلا چی درانه دا لحنو من خلقناهم پیدا کری دی لرا و شددنا من مذبوط کری دی اسرهم بندون ده دی و اذا شئنا کلچو وارو من بدلنا امثالاهم بدل من دی لرا تبدیلا پا بدلولو سرا بدلنا بدل بکومن امثالهم ددئیغن تاکی تبدیلا پا بدلو لسر نور او غارم انہا دی یقینندہ قرآن تذکرتون دے خنصیت ورکون کے دے فمن شاء آسوک چی غاری اتخذا اونیوی اغا الاربیق پل ربتا سبیلا لار قران قرآن وما تشاؤنا تاسو نغواری الا اللہ ان یشاء الله مگر آغا چی غواری ان الله بیشک الله کاندے علی من پویا حکیما حکمت والا ذات بشارتو زیره ننباسی چالچو غاڑی فی رحمتی هی پا قبل رحمت کی و الظالمین او سالمان اعدد لهم تیار کردی اللہ دا ایل را صحابا علیمہ عذاب در ورکولن ورکو کے سور مرسلات سورت دار پسی ستتر او او نمبر سورت تی او پنزول کی تین نمبر سورت تی پس د سور اسور مرسلاتو دا وا هغه اسباد تا قیامت ته پشواهدو اما کی صورت کې اسباد تا قیامت او پتمثيل او دن ته پشواهد ذکر کوي خبری پکې و دي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله تاسو الله الرحمن الرحیم چې هغه مهربان اي کوم کې د پاریشا الرحیمي خاص مهربان اي کوي په مو شروع کو پسورتل مرسلات کې والمرسلاتی دغه مختلف تفاسیر دي او یوم الایکو تول په هواګانو حملو دا سنره والمرسلاتی غوادی اگر علی گلی شوی هواګانی ان غوادی په اگر علی گلی شو غوا حسم دې په اگر علی گلی شو هواګانو عرفان یوبل پسې عرفان پنرمای فالعاصفات لو پس آغا هوا جانې ما تاول کیدي عصفا فما تاول سره هرشي ما تهي والناشرات لو هغه هوا جانې خورول کیدي نشرا فخورول سره وريازولرا فالفارقات پس آغا هوا جانې جدا کوول کیدي وريازولرا فرقن په جدا کول سره فالملقيات پس هغه هواګانې غرزول کيدي ځېکان باران لارال عذرن د پارا د دفقولو د عذر د خلکو یې سوکړه او کات سالی دا او لوزرن یاده 파ره دی یراولو دا پسګوادي جواب قسم الا ما تعدن یقینا اغاچ تا سره له اسکول شي لا واقع الخامخه واقع کیدل کړي فائدال نجوم کلا جستوري تمسد دی شي خشي و د سما او کله جسممانونه فورج کولا شي و د الجبالو کله چې غروونهلوصففت والوزله شي ډډت کشي روسلو او کله چې پغم برانه او قطت غله وخت مقرر کشي کم وقعې د د حاضرائي د دپارهغ مقرهه پوه شي ویل بشي ل یاو من. کامیرو ازتا او جلا ترستو کلی شی جواب کی لی او مل فاصله رسو شی روز د پیس आले تا و ما دراکه سشی خبردار کړي لاته تا ما یو مل فاصله چې س دروځ د پیس आले یوم یوم وایلون دا وایلون حلاکات یوم ایام ایذل پدغرز شالرا للمکذبین اغه خلق لرا چې کول کل علم له لیکل اولین آیا منگیدی تیبا کریرون بری سو منتبعوهم بیا لگو غیپسی پا حلاکات که الاخرین غرستانی کذالک نفعلو بالمجرمین دارنگی کار کهو منگ نافرمانی کهو انگو سرا ویلون تباییده یوم ایزن پا دغراز چالرال المکذیبین آگا خلکو دا پارا چه درو جنوال کهی علم نخلق کم ایمانی ای پیدا کری تاسو ممائن دو بونا داسی و بو مہین چی سپکی دی فجعلنا ہو امہ گرزول داو بو فی قرار ان پزائی دا ٹکاو کی مکین او مضبوطا و محفوظ ساتل اشیو دے تر سمال سو وقت پوری الا قدر ان ترغنیٹی معلوم ان چی اللہ تمعلوم دا فقدرنا ف ننفس اندازکه منګه فنیعمل قادرون سی خانداز کوون کې وون طبباده یو مزل په دغ راځو للموقعذب درجن کوون کو ل رالم نهنجعلل آیا من نه دګر داازمکه کفاتن پوه احیاءن چون دولارا و امواتن ملولارا و جالنا فی یا گرزولی دی منگ پا دیز مضبوط گرونا شامخاتن دنگ دنگ و از قائنا کم پتاسو ما ان او بو فراتن خوگی تندما تون که ویلون تواییده یوم ایزل پا اگر خلق و درا چه دروجن کون کی دی انتوالی قوز زی الاما آگیتا کنتم چی ویتاسو بیهی اگه لرا تو کذیبون دروجن کون کی انتوالی قوز زی الازویلن سوریتا داسے سورے زی سلاسی شعابین چه خاوند سنورو سانگو دے لا خاوند دریو سانګو دے شاوی نرانو اینتوالی <سؤال> قوزی ایلازوالنن <سؤال> سوری تا <سؤال> زی سلاس <سؤال> شعبین چه خاند دریو سانگو دے لازوالی لنن سوری ور کون که دے سوری کون که ولا یغنی اونلی کون که دے من اللہ بی لمبول را انا یقنندہ دوزا ترمی اولی با پی شررین بسری کل قصر پشاند بنگلی کاننہو گوائی کدا بسری جمالتن جمالتن اخدا جمالتن اوخدا صفرون سیارا وائلون تباییدا یوم ازیل پداغ راز المکذبین دا پارا دروجن کون کو ویلی بچیور تحازا دا لا ینتقون تازو بخبر نشئی کولی نو تازت ماویلیو خبری بولی دینا کئی مالکتا ووی منتا خبر ربتا ووی کنا نو کلو گئیو کلو خاموشی ادا زور خبر نشئی کولی ولا یعذنو لهم ان ابورت اجازت ور کول شي فیاتذرون چې غیبانی ولټای نو باز زای کی به ورکی اجازه ته وایلن تبایدا یوم ایذل قدغرات ذل مکذبین اخل کو درا چې درو جن کو درو جن والے کو 하다 یوم الفاسک د ورځ د پیسه لیدا جما ناک منتا سرا جمع کړی والاولین ولن بری فان کان که کچری وتاس لرقای دون چال ول دخلاسی فكيدون ول چال ول کای ما سرا والصبر طاقه ترى پاسو ځان خلاصکا وایلون تبایدا یاو با اذن پدغرز للمكذبين دروجن کون کولرا در ټول خلق دروجن کون کیو چې قرآن نه مڼو توحیدی نه مڼو ونزنا روجي حجونا تلاوت نه کول لا حرام نه ځان نساته کولې اغي لزيره ان المتقين یقینا اغا خلق کزان ساتید کفر شرک نہ رواو نه وی باغ فی ظلالین پسوروکه و عیونن اپچینوکه و فواکه او پمیوکه مما داغینای اشتهون چی دیسه خواری بهله بشورتا کھلو خوری و اشربو سکای حنی ان خاص بيدن اولی بما کنتم تعاملون و سبب داغی چی تاسو کول پشپبره ال قران لا ا قران بدیزدکه او بیا بدی عمل کو ان یقینا من کذالیک دغرنگی نجزل محسنین بلوار که خوکه انکو تا بیاد تا خویب وائلون تبایده یوم ایزل پده ورازو المکذبین آخال کو دا پارا چه در اوجن کون کی دی ویل باشی ور تا کلو خوری و تمتاو مذی آخ دلتا قلینا لگی این مجرمون یقینا یه تاسو مجرمانو ويل تباایی ده یو م عزل په دغرات للمکذبين او خلکو ل را چې درجنوا کوو ذاقيلههم اغه چې داته دنیا کولله شویرکو رورکو کې د تووحدو لای کارون دای به ر د تو نه کوهون ت ده یو مزل په دغرات للمکذبين او خلکو دپاره چې درجنکل به په غبران قآه قیمات نو چې دقرآ نهريو کمې کم تاببي وباي حديث فكم بيان بعدهو بيان بعد قرانا يؤمنون لاقلق بيمان رادي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سورت النبا درسمه پارا سوره مر صلات پس 78 نمبر سورت پہلو زول کی 80 نمبر سورت رستو د سوره المعارج نا معارج اس بات دا قیامت تے محکی شہادتو ذکر شو په اس بات دا قیامت پاندی ندلتا اللہ زجر ورکی منکرینو د قیامت تا خلاص دا سور نبا اول سر کې زجر دے انکارکا ان کو دا قیامت تا او بیا لس انعامات الله ذکر کئ چاغا مشترک تی پمیند مسلمانانو کی او د کافرو د مالدارو د غریبانانو کی او بیات تخویف اخروی او دارنګي بشارت ذکر کئ او بیارت د شفاعت قہریه کئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا الہ الا انت الا بعلمك ثنا انك العليم الحكيم خاص په امداد دلوم د الله داسي الله الرحمان چا غپار چا مهرباني کول کده او رحيم داسي الله چ خاصه مهرباني کول ک په مو بنالو په قیامت کړي شروع کوه سورت اللبق کی عمّا يتساءلون تسا پبارك اغي تبوسون اغي عن النبع العظيم تبوسون اغي تبارد خبر لوئي كي اللذي اغا خبرهم چدئي في ايه پاغي مختلفون اختلاف كون كي دي قلّا چرداسي ندا سيالمونا زردچي اغي باپو يشي ثم قلّا يا داېنه دهسيعالمونه دا غی بپه شي علم د جعلل ارض آیا من نه د ګر زولې دازمکه می دا تولاې والجیبا لاغرونه او تعدلې خوونهوه خلقنا کو من وجعلنا پ دا کړې واجل خوفستاسو صبحباتل پرې کوون کې دسړیال ستاسو وجهل لاله ګرځولې د منشپ لبا جاب وجه ده او ګرځولې د منګځو معشان وخت کاروبار و بله فوق کو عجوړی د منستاسو پاسا سبان شدن وسممانونه بضبوتو وَجَعَلْنَا ګرځې دمن سر راجل ډیوه اج لیدونول کېنا را ووروم من مو سررات دغله چغ چړولکو وونه اووب سجاجن بایددون کې ل ج د د دپار چې او با من پهدي ح او باغونه غور غور نہ دچینن بریاتن تر رسوله پوری د دا الله داس الاباتو جدینا تابدار د الله هم فائدہ اخلی او مخالفین او نافرمانه خلق هم اخلی 29 انعامات په اخرت کې جدا مؤمنان او تبعي او کافر او تبعي الا یوم الفصل یقینا اغرز د جدايې كان دبي قاتل واخبو قرار يوم ينفخ كلج بوكوا لا شيء فكمرات بوكوا كلشي في سوري فشبي ليكي فتاتونا فاستاز برازي الله تا افواجا دلي دلي وفتحت السما او براني استشي اسماننا فكان الشبا ابوابا دروازي وسويره الجبال او بو بدلي شي قرنا دخلزاينا فكانت شبا سرابا شګه غوله سم مطلب چې تا ته دلري نه ښکاری خو چې تلړشي اغاډوسي یم نه نو دا غاسي به شي الا جعل ما كانت مرصادا يقلن دوزخ ده مرصاد المرچا د سرک شکول کو ما ابا زیدو سیدو لا بی فی نفیا دیرا به همیشه دای پاغه کې احقابه پپېړو لا يزونه نبس کغي في پهجن د زقلو کې بردن يخني ولا شاب او نس ال حميمل مگر خو کې دبه وغ سااک وزوي جزاء بد ور تورکولشي بدله ففاقا بربر دد دااقېدو د دا عمل ان هم لا يرجونه عاق دا نصادله حص د حساب وګ زبو به يات او د وجلکون د زمن ياتونه کېذابه په در ودل کولو سره وکلهشي ان حري اوشي لا راګیرکې من هررش ل را کتاباً د حثیتته د لکنا ف لیک دی فزووقو ویلله ب چې ورتهسه کوي فللهځنه کوم چری منګې کوو تاسو لره الله عذابه مګېوه کودرله عذابه نغير و تخويفه ده ايات لنا بشارة اللهم متقين تاوركي إلا للمتقين يقين المتقين لراء مفازن كاميابي ده حدائقا باقشي ده وعنابا انگور ده وكواعبا أو بغل جنكي ده اترابا امزولي وكأسن لا يسمعونا نابوريا غير فيها في جنته لكي لغوان خبري ولا ذا بعد أولا درغج الكولو خبري بدلا ورطور كل شي جزاء البدلا من ربكاء درطرف درمستانا عطواء البخششت در الله درطرفنا حصاباً پورا رب السماوات والأرض شمالك دسمانونا دزمكو دي وما بينهو ماو داغي چي پميان دردوالو كي دي الرحمن الرحمن ذات لا يملكونا اختیار نلری دا خلق ملو الله اللہ صرا خطابا دا خبرو یوما یقوم الروحو فکمرت چودری گی جبرائیل علیہ السلام والملائکت وفرشتی صفل سب جولون کی لا يتکلمونا ای بخبری لکی الا من ازنالا الرحمن مگر دا آغا چاد پارا و خبر نشفات کئی چه اجازت ورکڑی داغپ بارا کی رحمان ذات وقال صوابا او غویلی کلیمن توحید دو داغپ بارا کی ونی خبری کئی ذالکل یوم الحق دار وزدر اختیار فمن شاہ آسوک چه الله چه اونیوی چاہتا اللہتا اتخذا چه اونیوی الاربیق والربتا مآبا زائد گرزیدو ین لا یقل المرء انظرناکم يروا تاسرا عذابنا راسی عذاب قریباً چی دز دې یوما پاغرز ينظر البرق چګوري با هر یو کس ما هغه عمل تا قدمه چې مخکلي مخکلي دې یا دوار الاسلده تو ويقول الكافر او ایباغ کس چې هغه په دنیا کې توحید نا سبو وی علای تنی ہے ارمان دے مالرا قرتو چویز تورا با خوري لفظ مکا پما مورشی وی او خوري وی چه اس کتاب حساب کتاب ما سره نکیدے سورہ نبہ دا لا پفز دے سور نبا نالا احسان با اخلاص شو اور پسی سورہ نازعات شروع کیگی فا ترتیب کی نازحات نبع پسیده اوناسی نمبر سورت ته یو کم اتیائم نمبر سورت ته او پنزول کی اکاسی نمبر سورت ته رستو دسور نبعنا دعوی اس بات تا قیامت ته آو مخی سورت کی تخویف دنیاوی او اخروی او دارنگی و سرا تخویف ده دنیا همو دعوه ده اثبات ده قیامت او دارنگی تخویف دنیاوی مخ کی سره صورت کې زجرون و منکرینو ده قیامت تا او دلتا و تخویف ده دنیا ور گئی فواقعی د فرعون سرا خلاصه اتخبر دي بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا امداد دنوم دا اللہ ناسی اللہ چھ آمی او خاسی میرا بانا اکون کدے شوروکو پا سورت النازعات کی وان نازعاتی گوادی اغفرشتی چراکاگی روحونا دا کافرو غرقل پا سخت راکلو سرا وان ناشیطاتی قسم دے و گوادی اغفرشتی چه آغای راس پر دل کی دی روخونه دا مومیلانو نشتون پا پرانستو راس پر دلو سرا پا نرمائیو پاسان تیر او باسی او گوادی آغا فرشتی چه آغای لامبو وحول کی دی حکمونو الله پسې پسی صبحن پا لامبو وحولو سرا فصابقات او فصا آغا فرشتی چی مخکی کی دیو بلنا حکم د الله تا صبحن پا مخکی کی دو سرا بالمدبرات فزاغ فرشته چې هغه تنظیم کړي امرن د کارونو چې الله په مقرر کړی دی نو دا ټول غوا په سې دی لا تبعثن خاب قتا صبح پور تک له شي په قیامت کې کلا یوم باغرزو تر جوفر راجفتو چې هوخذيږي هغه وزيدل کې چې زما کړه دوی ماه تر جو فو چه او خوزئی هار شید لرا ار راج فتو اغا خوزئون سلام شپیلائی تت با غوها رازی باگی شپیلائی پس ار راج فتو اغا رست راتنون کی شپیلائی خلوبون زلونبا یوم ازن پا دغر وز واجفتون ترزیدون کی اب سوارو هاسترگید دغزرونو خاشیاتون لا بغوري كتا زليلي باي يقولونا ويبدي ائلا آيمنغا لمردودونا خامخا واپس كولي بشو في الحافرتي اغا حالت لنبالتا دنیا کی جواندی وناغسي وبيع جواندی کیگو نا نا ائذا کن لا کلکشو من عزوامن اردوكين اخرار واستو قالو ويدا منكرين تلکا دغا تلکا دغا حالاتو ازن پدغا وقی کررتن زلد خاسرتن طاوانی کون کن منگلران اللہ وی فا انما یقینا نییا نغش پیلے زجرتن آخو چغدا واحدتن یوا فا اداهم نگانا دا تول خلق با بساہرت بساہرتی پا مختزم کی واقعا ذکر گئی دا موسیٰ علیہ السلام او دا فیرون دنیایوی عذاب نمونا عل اتاکا یقینا راغله تا حدیث موسی خبر د موسی علی السلام ان اداه کل چ आवाज ور کاغتا رب رب داگو بلوادل مقدس پاک میدان پاک لشیوکی طوا چ دا میدان لم ده طوا وی وی ورت اصحاب ذا الى فرعون فرانت قولي انه طغا یقینا اغذ حنا تیرواله کړه فَقُلْتُ وَرْتَوَايَ أَيُّوبُ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلَّكَ عَائِشَةُ تَالَرَ اے فِرْعَوْنَا بِلَا مُحَبَّتِ إِلَادِ خَبَرِ تَ أَنْتَ زَكَكَ جِتَزَالْ فَاقِ وَأَهْدِيَكَ وَزَوْجِكَ انْتَاتا إِلَى رَبِّكَ رَبَّ تَرَفْتَ رب تَرَفْتَ تَلَارَ فَتَخْشَى فَسْتَوْرِي غِداغَنَا فَأَرَاهُ أُخُذَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِرْعَوْنَ الْآيَةُ الْكُبْرَى أَغَنَخَا قَاطَا ف زبان و... فرون تزیب ک د مثال اسلام او غنا فرمانی وکړ ثم ااد بره بیا شکره یا کووششي کوو د منظرې خله کې راجممه کوو فشرالو فرون جادوګر راجم مکلو فنا دا اووا او کپغی کې فقاله اوواې دا و ااندځورب کو رستاسو الاعلا عطو فاخذه فاسنيو فرعون لرا الله الله نكال الاخرته پاعذاب ده اخرته والاولاو پاعذاب ده دنیا فاخذه الله وليو دلرا الله نكال الاخرته پاعذاب درستانه خبری والاولاو پاعذاب دهون بنای خبری ان في ذلك يقینا ففرعون بني لوکی لا یبرتان خابقا پنودا سیات تے او چاده پارا لمن اغل کو د پارا یخشاج یریگی د اللہ انا زجر ورکی گئی اغل کو تا جڑا قیامت نه انکار کئ انتم ایتاس او اشد ساخی خلقا د حیثیته د پیدائش نا او یا اسمانو بنا جو کڑے د اللہ اسمان لرا رفع اور تکڑے د اللہ سمکا شط اسمان فصوا الله برابر كلا اسماننا واغطى واغطشى پٹکڑی دي الله لا اله اش پدا اسمان واخرج اور باسر دي الله دوحا ساخ اور رادا اسمان والارض ازمكا بعد ذلك فاستدینا دحا غولول دي الله پاک زمکے لرا زمکے پیدا کرے اوللا و دزمه کی فائده او غلون لا دا اسمانو نا پیداش نا پاستی اخر جمعنها رائستی دی اللہ دزمه کینا ما آها آه او بے او بد دی و مر آها او غزائیون الاسرولو دا دی چراغگاونا خلق بکی ساروی او پٹی او دا دا دینو خلق بکی فائداخلی او سرائیه والجبالا غرونا ارساها او درولی دی اللہ دی غرونو لرا سلامتا اللہ گم. دا پارا دا فائده استاسو ولی انعامکم او دا پارا دا دانگرو استاسو فا اذا جاعت قامت الکموال هر کل چراشی اغا حنگاما او و او تو اما ستو ای اوبدی دا سیلاب چه پا هر سبان دی ورزی اوڑا کئیه قیامت مصیبتو دا هر سروان کی یاوما پا دا غرز یا تذکر الانسانو یا داش پکه بنی آدم ادم ما هغه ساجد سګړي و به رزاتل جهنم په ډاگک بکړې شي دوزخ لمن هغه خلکو تیار اچوي فاما من توغا هر چې هغه خلک ته چې زیاتې کړې دنیا کې او سبب دزیاتې سو واثر الحیات الدنیا او هغه غره کړي او ژوند دنیا په ژوند الاخرات فئن الجحیم یقلن هي ادا دوسف البقوا زائد اوسه دو ددې بشهرت وخت تخويف او اما من ارچاغه خلق ته خافا چيريگي مقام ربي د پيشا د خپل ربنا چه زه خپل رب ته مخه مخ کېګم انا روانكم وانا هل افسا او مانا کړي د خپل ځان علي الهوا د ځان د طبيعتنا د خوائشاتنا رلچ ورته سوي هغه ته دا باندې کای فائنل جنتا یقینا هغه جنتونه هي المأوى سیدود ددي بیا زجر یسالونا کا هغه تبوس کې استاله پیغمبره علی ساعت فبارد قیامت کی ایاله مرسا کلوې د قیامت ادری دلو جواب ورته ورکا فیم انت تفسکه ای پیغمبره میرے سکراد یادول د قیامتنا تا ته د قیامت علم نشته ال کا خاص رب تا منتها انتہا او اخری والد علم د قیامت ته يرد الیه علم الصا الله د قیامت اله واپس کو دې چې هغه پی پوئږي لو تاسو ان تو مونذرو یرا ور کې استاد یاری نفیده سوک کخلی من یخشاها سوک چیاری گیر قیامتنا که انهم گوی که چی دی یوم یارونا پک مرس چیوینی قیامت تو لم یلبسو دی بگمانو کی چی دی دنگ نتیر کره الا عشیت تن مگر وقت مازی گر او دحاها یا ساخت دیگر وزی یا ساخت دیگر مازی گر ساخ چی سورا وقت تے یا نمعقام سورا وقت تے بس دورا وقت ما تیر کرنے رو سور نازعات لعلیٰ پو فضل احسان خلاص شو اور پسید سور عباسا پا ترتیب کی اسی اتیائم نمبر سورت تے او پنزول کی دار چوبیس نمبر سورتو او پس تچانا له سوره نجم نا دا صورت دعوه اثبات د قیامت ماکي صورت کې ربط بیانوي ماکي صورت کې تخويف د دنياوي مونقري د د قیامت لرا له دلتا سخت زورونه دا ور کوي چې قیامت انکار کوي اون خلاصا بینځه امور باندې مشتمل صورت بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د الله چې عام او خاص مه روانه کونه دې شروع کو په سوره عبسه کې عبس تریو کو وتوالا واوریدو شان نزول دا عبد الله ابن ام مكتوم رضی الله تعالی عنه اول سحادیو راغه او پیغمبر علیہ السلام نے اذان پویو کو دین په مسائلو په دا غو وختي د مکيه موظمه کبره او غټان پیغمبر علیہ السلام سره نازتو پیغمبر علیہ السلام ورته دعوت ورکاو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا اعما پدغه تپوس باندې خفو چې تو خواسي پوی او ست ورته خلق راغله د کدی ای ایمان راړو او تابع بشي د نور خلق خدا ته دا خبره نه وفهه پریدا دی راځي کوم راغله د تورکه د دین چې دی پاک شي هغه کوي نو پیغمبر علیه الصلاه السلام ته او که سم عتاب او ملامت یا دا پیغمبر علیه السلام به یاد دي صحابي ریر خیال ساتو چې د مبارکه علامہ طبلاوت را کړل دا ابسا تنده تریو کو چا محمد صلی وتولى باغي وادو اول ال جاءه تدې ودینا چراغ له پیغمبر علی السلام تا الاعبا اغرل صحابی وما يدريك سش اس پویا کړه تعال چې داوند صحابی یزک زال پاکي او یذكروا یا یا په پا... نصیحت واخلی فتنفع ذکرا اما مَن هر جا غ خلق ته استغنا چا غزال غیزان فروا کړه دی فانتا فستو له و غتا تسودا مخی مخی تکیگی و علیکا نشته پتا الله یزک دا خبره چولیا غ سان پات نکو سره زدا تاسو نو کو صاحب سیمه خو سره بیان دی انور دالې دی چې دا خلق ته تپاک کی ايمان دې پیاره و اما مَن جاءک هر چاګه کا سان دی چراغلی تا تا یا صحاچ گوش شکی من پلاز د لفظ سرا عام مفرد او پلاز د معنا سره عام دی ښا لو په عبارتو کې دغه د لفظ خیال کېږي او دا رنگ کلا کلا د معنا خیال کېږي نو ورپسې رستو سلا کلا جمع او کلا واحدی نو دلتا من ده و اما من هرچه اکسان دی اغا کست ده یسعا اجا اکا کوشش کے اغا و حال ده چه اغا یریگی دالانا فانتا نفستا علو ددغ صحابینا تلاحاز انغافل کرده کلا چرده سنده انها یقین ده قرآن تذکرت ده خپنو نسیت ده فمن شاعا سوک چه غواری زكراو لو دو قران لا دي پالاو لا سي تو اخري في صحف مكرمه لكل شيدي باغا بانو عزت مندوكي مرفوعاتت اوت شان ولدي وطهراتل پاكي كري شيدي د باتلونا بايدي سفرهتن لكل شيدي بلاصولو ذلكلو لكل د عزت مندو بارارا نيكوكارو تلال السانو، تبادش السانو، او تیال ارسالو تاباديش ارسالو ما اغفرهو سمرغ کافر جو کړی د دنیا یا ما اغفرهو سشیت کافر کړی د لرا من اي شيء الخلقا د کوم شيز نه الله پیدا کړی د دے من لطفات اندساق کید مناینا خلقهو پیدا کړی د الله د لرا فقط درهو ان دات کړی د الله د لرا لذا عبر د جوند د نکواله د بد بد بدبختی ثم السبيل ياسرا بيلار ورتا دراوتو آسان کړه دا ثم اماته بیا بمړیدلره فاكبره ورو داخلي بدلره په قبر کې ثم اذا شاء قال جبي او غوري ثم بیا اذا شاء قال جو غوري الله انشروا را پرتا کې بدلره په قیامت کې قال لا لما يقضي تر او سا پوری اغنی دی پورا کری ما اغا خبری امرو چی اللہ ور تویلی دی فلیان زورت ایل سالو او دیگوری بلی آدم الی طعامی خوراک ددتا انا سواببن الماء یقینن منگ تو تویو با سواببن پرا تویولو سرا ثم شققن الاردو بیاو چوو منزمک شققن پچودلو سرا فانبتنا روتو کومن في आपसمكا كي حبن دانين وعنبن عنغر وقتبن او تلكاريو سبزي وزيتونن او خودو ونخلن ك كجوري وحدائق او باغيتشي اولبن غوري غاني وفاكهاتن او ميوي واببن او غياوا خو متاعلقكم دبارد فائديه استلستاسو ولانعامكم عداف پا... د پار د فایدیه غستو د دا ډنګرستاسو فایدا جاءتو کله چیراسی اصواختو اگر وزو چې کناول کې د خلکول را خلک بتول کانو شې د عبادت او د چغونه یوما پدغرز دفیر او تختی وسړې من اخی د خپل رور نه و امه یو د خپل مور نا و ا بی یو د خپل پلار نا و صاحبته یو تختی و, و د خپلې بیبی نا و بنیو تختی و, و د خپل بچو نا و وله ر کله مری په اړه داری او کس منهم د دای نا یوم ا ذن په دغره زو شغل ل شغل ده یو چې دغه شغل با مشکول کړي د لره د بل نا به فروا بی ز خپل ځان کې نو و جون سن مخونه بشارت و زیره یوم ازل پدغراز مصفرتون سپینیدون کی بای سپین بای ضاحقتون خنداکون کی بای مصطبشرتون او خوشالی غستون کی بای دا بشارت و ورپسی تخویفیارا و جون سن مخونه یوم ازل پدغراز علیها پدغمخونو با غبرتون دوری ترحقوها پتئی باغی لرا قطرتن طور والے دا کم خلق تے اولائک دی طور مقنو والا خلق هم الكفرتو هم داؤو دیر انکار کون کی الفجرتو دیر نافرمانی کون کی سوره عباسا دالا پفض وحسان بان اخلاش شو ورپسی سوره تکویر دے لابو ترتیب کی اکلسی یو عطیعیم نمبر سورت تے آو پلوزول کی ست نمبر سورت تے روستو ده سورے ده روستو ده سورے لحبنا کی سورت کی اس بات تا قیامتو اوشو لو دل تا ترقی کوي پسو ترقی ورکي احوالو د قیامت تا خلاصې دادی بارا خبرې دولس خبرې اسم الله الرحمن الرحیم دې صورت کې دولس حالتونه لا ذکر کړي شپږ رومبای شپلاي نماخه دنیا بلا آبادې او شپږ چکلش په اول شي عمل قران شي ا دوباله بیا را کیږي ا د شپکه ب بیاي بسم الله الرحمن الرحيم خاص په امداد د نوم د الله اسی الله الرحمن الرحيم چا مي رب کوي پارچا الرحيم خاص مي رب علي كون کې په مومنان او په قیامت کې شروع کو په سورته تکوير کې ا د شانسو اون غختلشی لگه زن چیده پدکی ول دار اون غختلشی دیو بل پاسا انو نور با ام را اون غختلشی مطلبی سده رناب ختمشی و ایدن نجومو کلچ سطوری این کداراتا خونشی رنای ختمشی و ایدن جیبالو کلچ غروناسویراتا بوتلشی ریزه ریزه شی